И накрая ще завърша с мъдростта на Боян. Боян казва, Бог е духи истина, а не църква, религия, ритуали и свещеници. Само незнайното може да те направи човек. Незнайното обладава дълбочина. Незнайното обладава дълбочина. Любовта към истината, казва Боян, е първата крачка към незнайното. Човекът е длъжен да проникне в тайната на самият себе си. И после казва, всяка голяма трудност съдържа в себе си врата към незнайното. Значи всяка голяма трудност съдържа в себе си врата към незнайното. Ако се умееш да изтръгнеш ново съзнание от трудността. Ако изтръгнеш ново съзнание от трудността, ти правилно си минал през вратата. Всеки трябва да разболи собствената си тайна, дълбочината си, себе си, докато стане спасител на самия себе си. Значи Няма спасение отвън, а човек трябва да се спаси отвътре, но трябва да разболи себе си, тъй като Бог е отвътре спасителят. Царството Божие наистина е отвътре. Истиният Бог е неизречена дълбочина и мълчание, казва Боян. Тази дълбина не обладава никакво име, нито качества. Тя е абсолютно незнаен. Чистото търсене на Бога е винаги изпреварване на времето. Значи, чистото търсене на Бога е винаги изпреварване на времето. Доста, после казва Боян нещо важно. Доста трябва да търсиш, преди да намериш вярния път на търсенето. Забележете, пак ще повторя, доста трябва да търсиш, преди да намериш вярният път на търсенето. Съвършен е само този, който се е посветил до края на своето търсене. Значи съвършен е само този който се е посветил до край на своето търсене. И после Боян казва, че лъженауките науките са знамето на света, а поведението на човекът и неговото излъчване са истинската наука, поведението на човекът. Боян е познавал тайната мъдрост на Индия, Египет, Сирия, и прабългарската и тракийската мистика Сам той, както казах, е върховен жрец и на траките върховен ръководител и на прабългарските жреци и по-късно на богомилските магове и жреци За него в Преслав казвали Не виждаше го никой денем а нощем се страхуваха от него и дълги дни се носеха за Него мътни мълви. Дори някои казваха, Душата си на сатаната е продал. Забележете как мислят тези, които не познават незнайното. Дори казваха, Душата си на сатаната е продал. И за това знаел страшни тайни. Знаел големи тайни и сякаш Неговата сила и мощ. Няма ли граница? Боян често живеел в подземията на двореца или в обителта, любимото му място, света Параскева. Много рядко човек влизаше в покоите на Боян Мага, защото той обичаше най-много тайните и дълбинното уединение. За него това уединение беше навлизане в висши светове и най-вече вътре в световете на Бога. За Него казваха приближените Му Лицето Му е странно Делото Му е таинствено Душата Му е велика А духът Му е табу и секрет за другите Такъв път е избрал от миналото Той Виждали се го често самотен, както казах, до една скала и много дълго да се моли и много усърдно. Но неговите молитви не са изнесени на света. Сам Боян посвети много богомили в тайните на старите български и тракийски жреци. Той казва, човек става господар на себе си само след посвещение. Значи, човек става господар на себе си само след Посвещение. Така, това беше за днес. В следващата лекция ще говорим за три изключителни същества и, както ви казах накрая, ще завършим с чудният на Страдин Ходжа и неговите послания. Следващата лекция на 7 декември.